Det er en bog- og CD-historie. Du skal bladre om på næste side, når du hører denne lyd. God fornøjelse! Det er en fredelig dag på Solø. Pixeline og Max er taget til stranden, og de står ved siden af Maxes gamle robåd. Skal vi ikke tage ud og ro i din robåd, Max? spørger Pixeline. Og det er jeg med på, svarer Max glad. Jeg kender faktisk et meget godt sted, vi kan ro hen. Der findes en ø, som ingen andre kender til. Nøj, det lyder spændende, siger Pixeline. Lad os tage afsted. Min hemmelige ø ligger ikke så langt herfra, siger Max lidt anstrengt. Men du må love mig, at du ikke fortæller nogen om øen. Det er klart, svarer Pixeline. Ellers vil den jo ikke være hemmelig længere. Lige præcis, griner Max. Efter et stykke tid kan Pixeline se en ganske lille ø dukke op i horisonten. Det må være den hemmelige ø. Hun er spændt på, hvad de kommer til at se på øen. Jeg kan se en lille ø hen, siger Pixeline. Er det den? Jeps, lige netop, siger Max. Jeg har været derude flere gange. Robåden rammer den fine sandstrand, og Pixeline og Max springer på land. Øen er ikke ret stor, men til gengæld er der nogle flotte palmer, og sandet er dejligt at gå på. Se, sandet er helt lysegult, udbryder Pixeline overrasket. Det er fordi, det er en korallø. siger Max og ser temmelig klog ud. Sandet er lavet af resterne af de koraller, der skyller op på øen. Hvor sejt, siger Pixeline. Er det virkelig din helt egen hemmelige ø? Jeps, svarer Max. Der er ingen andre, der kender til den. Og nu skal jeg vise dig noget. Kom med. Max tager Pixeline i hånden, og de løber sammen hen til en lille lagune med en sandstrand. Midt på stranden står en stor sten, der glimter farvestrålende i sollyset. Hvor er det et dejligt sted, siger Pixeline overvældet. Og prøv lige at se på den sten. Den er vildt flot. Ja, synes du ikke? Det er også mit bedste yndlingssted. Jeg har aldrig set en sten med så flotte farver før, siger Pixeline beundrende. Det har jeg heller ikke, siger Max. Men ved du, hvad det mest mærkelige er? Nej, det ved jeg ikke, svarer Pixeline. Det mest mærkelige ved den sten er, at første gang jeg kom til øen, der var der slet ikke nogen sten lige her. Max ser meget ærlig ud. Laver Max fis med Pixeline? Sådan en stor sten kan da ikke bare dumpe ned fra himlen. Ha, den er god med dig, din røver, griner Pixeline. Det er altså rigtigt, siger Max fornærmet. Stenen var først anden gang, jeg kom herover, og det er slet ikke så længe siden, jeg fandt øen. Men hvis du ikke tager gas på mig, hvordan er stenen så kommet til at ligge her? spørger Pixeline. Jeg ved det ikke, svarer Max. Det er vildt mærkeligt. Måske er det en meteor, siger Pixeline. Hvad er en meteor for noget? spørger Max. Det er en sten, som kommer ud fra rummet, fortæller Pixeline. Ud fra rummet? Hvad sejt! siger Max. Han har aldrig før set en meteor. Pixeline og Max går helt tæt på stenen. Jeg vil lige prøve at røre ved meteoren, siger Max. Men netop da han skal til at røre ved den, kommer der en mærkelig knagende lyd fra stenen. Oh, hvad var det for en lyd? udbrødder Pixeline overrasket. Det er stenen, siger Max. Den er ved at gå i stykker. Stenen slår revner det lyder, som om der er noget inde i stenen. Pludselig går der hul på stenen, og en lille skældet dyreunge stikker sit hoved op af stenen. Hey, det er jo en dinosaurus, udbryder Max. Vildt! Stenen var i virkeligheden slet ikke en sten, men et æg, siger Pixeline. Ja, og der er en dinosaurus i ægget, svarer Max. Jeg vidste ikke, at der stadig fandtes dinosaurer. Ægget med den lille dinosaurus er blevet rodet ud af solens varme stråler. Og med et lille elegant hop springer den ud af æggeskallen. Se, nu kommer Dino ud af ægget, siger Pigsline. Måske tror den, at vi dens mor. Jeg ligner altså ikke nogen mor, siger Max knævnt. Dino hopper hen til Max. Han bliver lidt for skrækket. Dinosaurus-ungen snuser lidt til Pixeline og Max, men da ingen af dem lugter af dinosaurus, begynder den lille at lede efter sin mor. Mor! Mor! vræler Dino. Jeg, jeg tror, Dino savner sin rigtige mor, siger Pixeline. Jamen, skal vi så ikke prøve at finde hende, siger Max. Jo, lad os gøre det. Det var en god idé, svarer Pixeline. Dino kalder på sin mor, men der hun ikke dukker op, så den meget ked af det. Øh, Dino. Dinos mor, hvor er du? råber Pixeline. Hun er her ikke, siger Max opgivende. Jeg tror også, at vi ville kunne se den, hvis den var her på den lille ø, svarer Pixeline. Pixeline og Max bliver nødt til at holde sig for ørerne, for Dino er meget ulykkelig. Øh, vreler Dino endnu højere. Vi må se at finde på noget, råber Pixeline og prøver at overdøve den lille dinosaurus. Dino er jo helt ulykkelig. Hvad med at bygge en dinomor, råber Max og holder sig for ørerne. Det var en super god idé, Max, svarer Pixeline. Pixeline og Max begynder at bygge en dinomor af palmeblade og bambusgrene. Se, hvor flot vores palmeblads dino bliver, siger Max stolt. Ja, det ligner næsten en rigtig Dino-mor, svarer Pixeline. Dino holder op med at græde og snuser nysgerrigt til Max og Pixelines reserve, Dino-mor. Mor? udbryder Dino, og Max og Pixeline griner til hinanden. Dino er meget glad for sin nye mor, selvom hun er lavet af palmeblade. Ja, mor! griner Dino og læner sig op af palmegrenen. Se, siger Pixeline glad, Dino er glad for vores dino den er nu også ret flot, synes jeg, siger Max stolt. Vi er de sejste dinobyggere på hele Solø, griner Pixeline. Jups, lige præcis, svarer Max. I det samme hører Pixeline og Max en mærkelig lyd. Mam, mam, siger Dino pludselig. Dens maver begyndt at rumle meget højt. Ups, jeg tror, at Dino er ved at være sulten, siger Pixeline. Det tror jeg også, svarer Max. Bare den ikke spiser bladene. Men ak, Dino spiser lige netop bladene fra den flotte mor, som Pixeline og Max har lavet. Åh oh, nej, udbryder Max. Sikke noget råd, siger Pixeline. Dino er en planteladende dinosaurus. Ja, men det er da godt, at han ikke er kødspiser, griner Max. Ja, så kunne det jo være, det var os, der stod på spisekortet, griner Pixeline. Da Dino er færdig med at spise, er der ikke nogen reserve, Dino-mor, tilbage. Kun et par palmegrene. Måæh, mor, hyler Dino igen. Den er ikke til at trøste. Nej, se nu, siger Bixeline. Dino har spist alle bladene. Hvad gør vi nu? Max aner ikke, hvad de skal foretage sig. Vi kan jo ikke bygge en rigtig dinosaurus. Pludselig holder Dino op med at græde. Ude i vandet. Dukker der nemlig en ægte Dinomor op, og Dino bliver rigtig glad. Dino, kalder Dinomor. Mor, svarer Dino. Se, udbryder Pixeline, det er Dinos rigtige mor. Og hvor vildt, siger Max. Dino er en havdinosaurus. Det var derfor, vi ikke kunne finde Dinos mor på øen. Dino hopper med et ordentligt hovedspring ud i vandet til sin mor. Sikkert et kæmpe plask, sådan en lille dino kan lave, griner Pixeline. Ja, siger Max. Den er en rigtig vandhund, øh, dinosaurus. <laughs> griner dinu mor. Hun er meget glad for at se Dino. Plask, plask! <laughs> griner Dino og plasker rundt i vandet. Ude i havet dukker der en dino mere op. Se, nu er der kommet en dino mere, siger Pixeline. Pixeline og Max hopper op i båden. Og Dino og Dinomor og den nye dinosaurus svømmer ved siden af. Det må være Dinofar, siger Max med et stort smil. Så er hele familien samlet. Papa! <hihihi> Griner Dino. Vi må hellere se at komme hjem siger Pixeline. Max og Pixeline tager hver en åre og begynder at ro. Dinuerne vinter farvel, mens de svømmer bag roboaden. Max og Pixeline er på vej hjemad og solen er ved at gå ned. Det er tid til aftensmad. Der er snart aftensmad hjemme på Solø. Farvel, Dino, siger Pixeline. Det har været en dejlig dag. Jeg synes også, det har været en super god dag, siger Max. Ja, og heldigvis skal vi ikke have palmebladet til aftensmad, griner Pixeline. by bylarm varme ordnes med en is Med kroner fra min spargris Det ryger fra vulkanens top Kom lad os gå derop Og lige midt i haveret Ligger der en solskinsø Og en kan begynde Når du kommer på besøg Likseline hun er klar Med fest og far. Hotel, som trænger til et hæv Hotellet det skal skrubbes godt Så de bliver både rent og flotte. Et dejligt sted at holde fri Så gæsterne vil blive Og lige midt i havet Ligger der en solskindsøg Og hver en kan begynde Når du kommer på besøg Pixeline hun er klar Med bedst og Show online lej Fikseline sted På eventyr, hvis du Havet. Ligger der en solskindsøg Og ferien kan begynde Når du kommer på besøg Selv er klar Med visten og farverne tager på rejsen Fygt med skæg og sjov og lej Fygt og, og, Selvine, og laste, På eventyr hvis du vil med, Så kan du tro at turen også.